Оце так розваги. Ураз зчинилася Веремія. Король. зарепетував хтось не чому. Заляпане кров'ю коло враз сповнилося тілами, що, шпортаючись, бігли в нікуди. Усі заголосили, залементували, закричали. Чоловічі голоси змішувалися з жіночими в такий гвалт, що й мертвий би оглух. Хтось штовхнув ті полі в щит, і він інстинктивно штовхнув у відповідь, відправивши роззяву полежати на трупі свого «Це Аріо!» «Убивство!» Якийсь гість цягнув був за мечем, та один з оркестрантів спокійно виступив наперед і розколов йому череп за ударом булави. Нові крики. Задзвеніла заскриготіла Криця. тіполо побачив, як одна гурська танцівниця розпорола гостеві живіт кинджалом. Бачив, як той чоловік намагається витягти меч і харкає кров'ю, а видобувши ненавмисно пронизав мечем ногу того, хто стояв позаду. З дзенькотом розбилося скло, і з вікна грального залу, тіпаючись, вилетіло чиєсь тіло. Божевілля і паніка ширилися, як вогонь по стороні. Один джонглер заходився метати ножі. Метал із дзенькотом літав по всьому двору, упиваючись і в дерево, і в плоть, однаково смертельний як для друзів, так і для ворогів. Хтось схопив тіпала за руку, якій він тримав меч. Той стусанув нападника ліктим у лице, і вже замахнувся було мечем, аж тут усвідомив, що це дудар-морк із заюшеним носом. Відтак щось гучно ляснуло, і крізь скопище тіл пробилися помаранчеві видласки. Крики стали ще гучнішими, перетворившись в ошалілий хор. Горить, Води! Геть з дороги! Фокусник! Тримайте фок. Допоможіть! Допоможіть! Тілоохоронці до мене! Сюди! Де принц? Де Аріо? Допоможіть хто-небудь! «Назад!» – закричав Коска. «А?» Загукав йому тіполо, не дуже тямляче, якого це стосується. Поряд у темряві просвистів ніж і покотився кудись по бруківці. «Назад!» Коска відхилився від удару мечем, змахнув тростиною, оголивши довгий тонкий клинок і спритно проштрикнув ним горло нападника. Потім штрикнув когось іще, промахнувся і ледь не наструмив на нього тіпола, коли той рвонув повз. Один зі світи Аріо в масці, схожий на квадратний ящик, ледь не дістав коску своїм мечем, але з-за його спини виріс гурпі і торохнув по голові лютнею. Дерев'яний корпус розтрощився, схована всередині сокира, розпанахало йому плече аж до груди, пошматовані останки гримнули на каміння. У гору шуганув іще один столб повелмі. Натовпом пробігла хвиля жаху, і люди відчайдушно штовхаючись ринулися геть. Раптом на людська стіна розійшлася, і просто на Тіпола вихопився неймовірний ронка, охоплений білим вогнем з ніг до голови, наче сам диявол, що вирвався із пекла. Тіпола позадкував, відмахуючись від нього щитом. Ронко поточився на стіну, відскочив і врізався в іншу, розсипаючи кульки рідкого полум'я, і люд довкола кинувся в розтіч, б'ючи на осліп крицею будь-кого. Вогонь перекинувся на сухий плющ, а відтак, спочатку потріскуючи, а потім вже ревучі, перескочив на дерев'яну стіну, купаючи клакітливий двір у шалених мерехтливих спалахах. Розлетілося надрізки вікно. Загрюкали замкнені ворота, коли люди метнулися до них, кричучи, аби їх випустили. Ті було об стіну полум'я зі щита. Ронко качався по землі, усе ще охоплений полум'ям, видаючи тонкий свист, ніби закипілий чайник. Вогонь відкидав дикі відсвіти на бурхливе море масок, гостей і розважальників. Перекривлені морди чудовиськ, куди б Тіпола не глянув. Не було часу все це осмислювати. Значення мало тільки, хто виживе, а хто помре. І Тіпола не збирався потрапити до останніх. Він позадкував, тримаючись ближче до стіни, відштовхуючи обсмаленим щитом тих, хто намагався його схопити. Двоє вортових в нагрудних панцирях прокладали шлях крізь тисніву. Один із них посік мечем Барті чи Кумеля, кого саме точно важко було сказати, і навіть ліг зняв комусь із придворних аріо частину черепа. Той, похитнувшись із вереском розвернувся, притиснув долоню до голови. Кров побігла між пальців, по золотій масці скропила чорними патьоками обличчя. Уцілілий акробат, Барті чи Кумель, невідомо, усадив ножа мечникові в тім'є, по саме руків'я й хукнув, коли вістря клинка вийшло з його грудей. Ще один охоронець в обладунках із високопіднятим мечем проштовхнувся до тіпала, вигукуючи щось ніби союзною. Зрештою, не мало значення, звідки він, коли на думці у нього було вбивство, це було очевидно, і віддавати йому право першого удару Тіпола не збирався. Він з гарчанням замахнувся, уклавши всю силу, проте стражник рвонувся вбік, і меч Тіпола рубанув із м'язистим чаваканням по комусь іншому. По грудях жінки, що випадково пробігала повз. Жінка із криком, що змінився бульканням, упала на стіну і сповзла вниз, чіпляючись за плющ. Із напівзірваної маски утіпила втупилося одне око, з її носа юшила кров, кривавлячу білу шию. Двір, освітлюваний, ще далі дужчим вогнем, перетворився на божевільню. Фрагмент поля нічної битви проте битви без сторін, без мети і без переможця. Тіла під ногами охопленого панікою натовпу, живі, мертві, понівечені, закривавлені. Гурпі, борстався, заплутавшись у ламках своєї людні, неспроможний навіть змахнути сокурою через порвані струни і шматки дерева. Поки Тіпило спостерігав за всім цим, один із вартових зарубав його, і в світлі пожежі на всі біч бризнула чорна кров. «Курильний зал!» – засичав Коска, змітаючи когось із дороги ударом клинка. Тіпилові здалося, що це хтось із джонглерів, проте сказати, напевно, було неможливо. Він пірнув за старим найманцем у розчинені двері, і вже разом вони навалилися на них, аби зачинити у щілину просунулася чиясь рука і застрягла, притиснута до одвірка, несамовито хапаючи щось у повітрі. Тіполо замолотив по ній руків'ям меча, аж доки вона тримтячі не ковзнула назад. Коска борюкався з дверима, доки не замкнув і не опустив ланцюжок. Тоді повернув ключ і з дзенькатом пожбурив його кудись на підлогу. «Що тепер?» – найманець дивився дикими очима. «Що ти взяв, що я біса знаю відповіді?» Зал був довгий, і низький, устелений подушками, переділений тріпотливими завісами, освітленими гутливими лампами, просякнутий солодким запахом соломки. Звуки насилі у дворі долинали приглушено. Хтось похропував, хтось хохотів. Біля предолежної стіни сидів чоловік у дзібатій і широко всміхався, у руці похитувалася люлька. «Що з іншими?» – спидав Діполом, ружичись у півмороці. «Гадаю, ми дійшли до точки, де кожен сам за себе, тобі не зається?» Коско притягнув стару скриню до дверей, що вже здригалася від ударів ззовні. «Демонза! Вони залізли через гральний зал, хіба ні?» Щось врізалося у віко, і шибка розлетілася над різки, на дрізки, розбризкуючи на біч кольорові скалки. Тіпило попхався глибше в морок, серце було молотом, аж у черепи. «Коско!» Тихо. Тільки дим і темрява, тільки мерехтливе світло крізь вікна і мерехкочучі лампи на столах. Тіпило заплутався в завісі, смикнув і від дери, і від планки у горлі дряпало від диму, дим від соломки в залі і пожежі на дворі, що далі більше і більше. Він висив у повітрі паланою. Зліва долинули голоси, гурки та крики, ніби палаючі будівля, розбушувався скажений бек. «Кості! Кості! Виродки! Допоможіть! Хто-небудь покличте! Хто-небудь! Нагорі, король! Нагорі!» Хтось молотив чимось важким по дверях. Він чув, як дерево під ударами здригається. Раптом перед ним виросла постать. «Перепрошую, ви не могли б...» засадив засидив гостеві щитом по обличчю так, що той аж відлетів. Простовхався і туманно усвідомив, що шукає сходи. Монза була на горі на третьому поверсі. Він бочув, як двері за спиною розкололися, побачив непевні відблиски пожежі. Бурий дим. У курільню вірвалися метушливі постаті, у півмореці зблиснули клинки. Хтось показав на нього. «Ось, ось він!» Рукою зі щитом Тіпола схопив лампу, пожбуров її в чоловіка попереду, не влучив, і вона вдарилася об стіну. Розбилася палаюча олія, дощем ринула на завіси. Люди кинулися в розтіч, у когось зайнялася рука, і він закричав. Тіпола побіг в інший бік, в глиб будівлі, перечіпляючись у темряві за подушки і столики, і дивом не падаючи. Відчув, як чиясь рука хапає його за ногу. Рубанув по ній мечем, спотикаючись біг крізь задушливий туман до дверей, до смужки світла, що прибувався попід ним, і вибив їх плечем, не сумніваючись, що його в будь-яку хвилину можуть штрикнути мечем поміж лопаток. Він супучи знатуги кинувся гвинтовими сходами, перестрибуючи через дві сходинки. Ноги пекли, поки підіймався до кімнат, де розважаються гості, або ж злягаються, залежно з якого боку подивитися. Коли Тіполо дістався до виходу в оббитий деревом коридор, на сходи вивалився чоловік, і ледь на нього не налетів. Вони витріщалися одне на одного, а якщо точніше на маски. То був один із тих покидьків у відполірованих обладунках. Видріщивши зуби, вільною рукою він схопив Тіпола за плече, спробував відвести меч для удару, проте вперся ліктем у стіну. Тіполо інстинктивно буцнув його в обличчя, відчув, як під його чолом хруснув ніс нападника. Для меча не було місця. стосунув його стегно краєм щита, одночасно вгативши коліном у яйця, від чого той охнув. І відтак він розвернув охоронця і штурхонув зі сходів, і той, пустивши меч, що забрізкотів по сходах, полетів, перевертаючись у слід за ним. Він продовжував дертися вгору вище і вище, не зупиняючись, аби передихнути і відкашитися. За спиною чувся тріск, вигуки і зойки. «Король! Охороняйте короля!» Тіпала хитало. Він уже йшов тільки по одній сходинці на раз, від ваги меча боліла рука, в інший мляво теліпався щит. Докучала нав'язлива думка, чи застався там ще хоч хтось живий. Згадував ту жінку, яку він убив у дворі, то затиснуту у дверях руку, яку він розтрощив. Коли сходи закінчилися, він зашкутильгав у коридор, намагаючись щитом розвіяти пелену. Тут були тіла, чорні постаті, розпростерті поміж широкими вікнами. Може, вона мертва? Кожен уже міг бути мертвий. Усі могли. Почувся кашель. Дим клубочився під стелею, сотався в коридор з над дверей. Тіполо примружився. Жінка, зігнута навпіл, голі руки витягнуті вперед. Чорне волосся звисає на обличчя. Монзе. Тіпало побіг до неї, намагаючись не дихати і триматися нижче димних хмар. Схопив її за стан, вона з гарчанням учепилася йому в шию. Обличчя її було все в плямах крові, ні і рот кривала сажа. Пожежа. прокаркала Монза. Сюди. Тіполо в той бік, звідки прийшов і завмер. Двоє в нагрудниках уже підбиралися до вершечка сходів у кінці коридору. Один показав на Тіпола. «От лайно!» – пригадався макет. Задня стіна кордоті виходила на восьмий канал. Тіпола підняв чобит і садоном ним по вікну. Далеко внизу, під клубами диму, мерехтіла у відблисках пожежі вода. «Сам собі нахуй найбільший ворог!» – просидів тіполо крізь зціплені зуби. «Аріо мертвий!» – пролепитала Монза йому в ухо. Тіпола випустив меч, ухопив її обома руками. Що ти? Він жбурнув Монзе у вікно, почув її здушений крик на люту, а тоді, зірвавши з руки щит, запустив ниму двох чоловіків, що бігли до нього коридором, виліз на підвіконня і скочив услід за Монзею. Дим хвилювався і клобучився навколо нього. Потоки повітря колошматили волосся, упікали очі, пхалися в роззявлений рот. Він упав ногами у воду і його потягло вниз. У чорноту шугонули бульбашки. Тіло судомило від холоду, і він ледь не ковтнув води. Не розуміючи, де верх, де низ тіпало заборсався, вдарився в щось головою. Чиясь рука вхопила його за підборіддя і потягла кудись. Обличчя вихопилося з води в нічний морок, і він почав хапати ротом холодне повітря і холодну воду. Його потягли каналом, він захлинався від диму, від води, від запаху гнолизни, що була вніс. Він бручався, смикався, хрипів і задихався. Та вгамуйся, йолопе! На обличчя впала тінь, плече черкнуло об камінь. Він помацав довкола, і його рука зімкнулася на старому залізному кільці. Цього було досить, аби втримати голову над поверхнею, поки він викашляє з легень воду з каналу. До нього притиснулася Монза, міцно вхопивши його за талію однією рукою і підгрібаючи другою. Їхні части злякане і розпачливе дихання в унісон із шипінням вихоплювалося з грудей, зливалося з плюскотом води і відлунювало під аркою мосту. За його чорним вигином виднілася задня частина будинку на село Ткордоті, де полум'я з ревом і тріском шугала високо в небо з довколишніх будівель. Сичали і лускали снопи іскр, навколо розліталися головешки і попіл, а дим рвався вгору брунатно-чорною хмарою. Світло мерехтіло і танцювало на воді і на монзиній блідій щуці. Червоне, жовте, помаранчеве, кольори вогню. «Лайно!» Просичав тіполо, тремтячи від холоду, від похмілля після гарячої битви, від скоєного там божевілля. Відчув, як сльози опікають очі, плакав і не міг стриматися. Затрусився, заридав, тільки й міг що втримувати руку на кільці. Лайно, лайно, Монза затулила йому рот рукою. На дорозі над ними почулися кроки. Хтось щось прокричав, і той крик замитався луною довкола. Вони обоє сахнулися, щільніше втискаючись у вкриту слизю кам'яну кладку. -с -с -с. Кілька годин тому він багато б віддав за можливість отак Пригортатися до неї, проте зараз не відчував нічого романтичного. «Що сталося?» — прошепотіла Монза. Тіпола навіть не міг на неї поглянути. «Навіть уявлення, блять, маю.